Я пішов до Коті. В кімнатах горіла електрика, і не було нікого. Котя повела мене до спальні, і коли ми цілувалися, виключила світло і впала на ліжко. Я впав на неї, і хоч Котя говорила, що я можу робити з нею, що хочу, я не зробив того, що зробив би кожен на моєму місці, бо знав, що можу згоріти в вогні близького повстання... А їй – це на все життя. І як будуть думати про мене її батьки? Такі добрі й хороші? Ні. Котя плакала. А я підвівся і нічого не зробив. У червні нас розформували. Я попрощався з Рудзянськими і самотній пішов на вокзал. Котя дала мені промокатку і взяла з мене слово не читати, що там написано, доки не сяду в вагон. І коли одлунали останні дзвінки, я розгорнув промокатку. На ній було нашкрябано булавкою. Люблю. Якраз скінчився мій відпуск, і я приїхав до школи. Там стояв батальйон німців. І якби в мене не було посвідчення, що я був козаком, мене б розстріляли. Один педагог, якого ми продражнили артишок за його рухи і фігуру, підійшов до мене і сказав, «Хитрость життя Мене виключили зі школи. Я знову на селі, в шумі вітру, у тремтінні зір і хвиль, наді мною плив і танув, і знову яснів образ Констанції. По вечорах під горою, у чорних хрестах рам, жовто горіли вікна великих панських будинків під горою, і на їхньому тлі чітко й чорно різбилося дороге лице. Груди мої, рано моя, хто в вас налив вічного болю, з яким судилося мене йти до краю моєї дороги? І в кіно, в риданні піаніно, душа моя рвалась від крику, і як птиця з підтятими крилами билася в крові моєї муки. Піаністка завжди грала одну річ, де був такий акорд, що коли він наставав і гримів у мені, я божевілля ярко уявляв себе птицею, що рветься в сині простори і чує, що ніколи вже не летіти їй, бо на крилах кров смертельних ран. Вона б'ється в тузі з останніх сил повзе по землі, лишаючи на ній багряні плями і пір'я. Тільки тепер я узнав, що ця річ зветься раніний орел. І летіли дні повні туги, Самотнього забуття І розгулу молодої крові. Я іноді забував Констанцію, І тоді знову робився Смуглявим і веселим селюком. Ні, ні, ні, Бо коли я цілував дівчину, Я закривав очі І уявляв, що цілую Констанцію. По-старому цукотів завод, але в тонких криках паровозів уже почувалася тривога і гнів мільйонів. Мою тітку, Гашку Холоденчиху, в молодості обдурив і покинув один парубок, Михайло. Тоді її брат Федот спіймав його і вдарив у ліве вухо так, що із правого чверкнула кров. Михайло одружився на Гашці і швидко вмер. Федот Жив за чавункою біля Вовчеярівки, Його сусіда, сторож заводської лезні, вибирав усю воду з Федотової крениці і поливав свій садок. А Федотовій сім'ї навіть не було чого пити, і вони часто сварилися за це. От слів перейшли до діла, і одного разу високий Федот насів маленького банщика і почав його бити. Ну, ясно, що банщик пожив би недовго, та він витяг ножика і встромив у серце Федота. І велетень з ножем у серці встав, пройшов три кроки і з криком «Ой, химко, мене зарізали!» упав на землю. Банщика судили і виправдали. Він і зараз живий, ходить по третій роті і півнем дивиться на гігантів-синів Федота. Федька-горох став нальотчиком. І ходив тільки вночі, вічно в тривозі, блідий і напружений. Ларька поступив до художньої школи, жив у місті і малював куховарок, а вони його за це годували. На кожній станції стояли загони окупантів, у них були важкі й могутні коні, і вони сиділи на них, неначе вилеті з міді, нахабно і гордо лунали по містах України чужоземні пісні. Завойовників. Я повіз у велике місто вірші. Самотній і розгублений ходив я в шумі юрб і дзвоні трамваїв, а перед очима все стояли слова забутого поета. І тільки кашель, тільки кашель терзає пенязь і реча, набіта як кровавай кашей, сухо як горла палача. Ночував я на вокзалі, і мене там обікрали. Забрали мої вірші і білизну, знову, а я знову повернувся на село. Я так швидко і нервово йшов по перону нашої станції, що озброєний німецький вартовий з бомбами за поясом злякано повернувся до мене. щороку, 14 вересня, у нас буває ярмарок. Ну, а щовечора хлопці йдуть на вулицю до дівчат. Я не знав, що з Лисичого до нас приїхав карний загін, і що заборонено пізніше десятої години бути на вулиці. Та, мабуть, якби й знав, то все одно був би на вулиці. Ви ж розумієте, теплі ночі вересня, і дівчата, сміх під зорями, солодкі тиски гарячих і жадібних рук. Я чомусь найбільше сміявся. Сміявся так, що хлопці казали «Ой, Володько!» «Мабуть, на своє горе ти смієшся, хтось тебе битиме». Я не звертав на це уваги і сміявся, сміявся. Вже по десятій почали розходитися. Іду я красною вулицею, і вже лишилося до хати кроків зо сто, як летить вершник. І немилосердно лупцює на гаєм чоловіка, який неймовірно кричить от болю. «Я йду спокійно. Думаю, хтось прокрався на ярмарку, а мені що?» Іду. І враз я не побачив, як опинився у колі кількох вершників. Ти хто? Володька. Від кіля. Та від ціля. он моя хата. Бачите, світиться вікно. А зброя в тебе є? Каже вершник і, нахилившись, мацає мої кишені. А другий вершник перегнувся до мене та як оперіщить на гаєм. І раз, і другий. І все намагається через лоб. А я відхиляюся трохи вбік, і він попадає через плече. За що? і наїжджає на мене грудьми коня їхній блискучий капітан і кричить мені: Біги, сукін сина, то застрілю, як собаку!